hemen bilduera Euskal Iriguneko baina Nafarroa herrian tzokiaren eskuz dantzas lagunduta, UES Nafarroa eta ziberoespor neken eskubaloi taldeak eta dantza zeen izandako beste antzari batzuk. Eta burutzen da esta es bat, e, Nun eskugaloia dantza eta bestelako kirolak e, egiten diren, ta ideia da, ba neskei gerturatzea, dantza mundua, mugimendu ezberdinak, beste entrenamendu mota bat eta artearekin ba, lotzeko aukera. Eta ordun, eh hortan ai gera, pizka dantza berai gerturatzen eta saiatzen beraiek eh sormen sor bate egitea eta da hori, e, hori nola moldatu du nola lotzen dira eskubaloia eta e, koreografia bat. Ba, bueno, eh eguasan, e, entrenamenduari begia edo hasierari begia, guk beroketa bat ditegu eta beraiek ere zeozeantzeko ite dute beraien entrenamendutan, ba lehenengo gorputzeko atala mugitzen hasi, berotzeko, gero lusaketa egin, ta bai oso bat dator e, dantzaren beroketa batekin, baina bai beste modu batean eta beste enfoque bat emate diogula, bueno, ba dantzariok Eta orduan e, gehiogerturatzen da dantza klase bat dira. Guk aprobetxatzen dantza gara ikidea egite egula, ba, ez da e, baleteko klase ba, moduko bat ez baizik eta askoz libretaskeago dela. Ta nik uste bera ientzat hobe moldatzen dela eta divertigarriago dela eta hobeto pasatzen dut dela. Maixoaren ordenak segitzen dituz, dituzte, ala... Egen ideiak edek hartzen aldituzte? Ba, biak, biak, noski bai ez, ba, guri pixka kaso inmargaitu dela, baina asko guztatzen zaigu edo ideiak, projektoaren ideiak da beraileetik ateatzea. Orduan guk eskatze duguna normalian dira ideiak. Gero gu berailei lagunduko diegu ideiak horiek moldatzen edo dantzara eramaten, baina batik bat berailein ideiak izatea dira. Hor dut, batek dituen elementuak, azter ditugu, musika, ideiaren bat, ma, pozizioak, taldearen mm, kokapenak, eta bueno, haidia baita ere hemen xabirekin haidean tailerra egiten, jostuntza eh, eta diseinioak, eta hor dut, beraiek egite dute beraien kamisetaren diseinioak, jostuntza eta hemen ikusi daitezke eh, Pare batzuk, eta hortan nahi dira. Orduan ez da bakarrikan dantza, baizik eta dana, dana lantzen dugu. Musikak eskatu izkidegu, probatitu ditugu baten bat, beraiek jaukeratu dute, eta hola gutxinaka gutxinaka dana josten, eta eraikitzen biharko. Hala, intza malare, zuk ere pertertzen duzu, hemen, bai gurien den proiektu juntan, hor bon, zisten Andree taldea presentatzen lan duzu. Bat dira, bi, bi eskubaloiko talde, bat Nafarroakoa, bera Zazpinazka dira, eta beste Zazpinazka uh, zibirrosport tardatzekoak, bera Zatarratzekoak, biak dira Amabost urte betik, Tadneskaak dira. Eta Elgarrekin proiektu bat montatzen dute nute, hor, dantza baten emaiteko, dantzari profesionalekin lanzen nute, eta haien gianntziak egiten dituzte uh, dizainer batekin. Obdeon, uh, hemen direnak uh, dira um... Hau tatuak izan izan da seilekziobat, norla iririkazen, edo mugatu berzen zentzen da. Bai Iberzen mugatu nombrea sortzitan, eta gero uh, parte hartu nahizutenek uh, izan eman dute, beden atarratzen hori hain dute, eta gero geiegi sirenez zosketa uh, bat izan da, eta hala. Zer eh, egiten duten la, du suen, eta nola duzuen, uh, eta nola josten duzien eskubalona eta dantza? Aski simplea da, askenean, zenta danzari profesionalek utzi dute, utzi dute nesker autua egiteko nahizutena, eta beraz ideiak berak dituzte ateratzen, eta horrela eskubaloia in, emanen nute danzan, eta bo, mementuko ez dao ino gukatoa, baina oide jai izanena. Beraz, hor txiala honetan emaitan usie? Bai, haxateko zazpietan, biletxean biet, emaitan izanena, normalki. Hori, deneri dikia ala ikusi dugu gomitetan, familien zela bereziki. Bai, familien zat da, baina deneri dikia da ala ere eta urgirik izanen da sartza. Eta gero, berriz ikusteko parada izain da, beranto. Iduriz, bai, irailan izanen dela beste emanaldi bat. Xavier Morika Kirola dantzan proiektu honetan, zu uh, jortu nazi da, eh, eh, jauntzien uh, shortier, sa gordura sentira. Esplikatzen denkozu nola al insisten. Ba, en eskabakoitzak beretzeko t arri du eta horrekin ari gera ba customizazioa egiten, bakoitza margotuz eta moztuz eta beste beregarretako kamiseta churi hori, beste kamiseta bat sortzeko erabiltzen. Zuk aholkatzen agol, dituzu kontsilatzen ala ustenduz duzu eien sortkuntza e, sochuntza naia. Ba, le, lehen egunean, astelenean ikusi genituen, nik ekarri irudi batzuk bereik ikusteko nola ba, zeukera dauden, eta zeukera egin daitezken, eta hortik aurrera ja, bakoitzak erabaki du zer egin nahizuan. Odean, zer dio, jostearen profisionalak zer gertelatzen da? Go-go-goia ba, bueno, horrekin lan egin dutenak, gauza politak dituzte eta besteak, ba, bueno, ba, baina danak azkenan erabilgarri ostiralean dantzatzeko ikusteko.